Hetedik fejezet Nute Gauri és Rune Haka szótlanul álltak a palota trón termének közepén Tídben, a Nabu fővárosában, és türelmesen hallgatták Szió Biblut tiltakozását a kereskedő föderáció jelenléte ellen. Mindketten hivatalbeli föderációs palástjukat viselték, arcuk kifürkészhetetlen maszkba merevedett. A helységben lévő nabúiakra két tucat rohamdroid fegyverének torkolata merett. A város nem sokkal napfelkelte után esettel. A hódítók alig ütköztek ellenállásba, a nabujak békés nép voltak. Az invázió meglepetésként érte őket, és a droicsereg még azelőtt bejutott a város kapuin, hogy jelentősebb védelmi intézkedéseket hozhattak volna. A nábujaknál lévő néhány fegyvert elkobozták, a lakosokat pedig fogolytáborokba gyűjtötték. Az utcákon még most is rohamdroidok őrjáratoztak, hogy elejét vegyék bármiféle ellenállás fellángolásának. Gauri elfojtott magában egy mosolyt. A királynő láthatólag egészen az utolsó pillanatig abban bízott, hogy megmaradnak a tárgyalások szintjén, és a szenátus majd gondoskodik a nábúi népvédelméről. Már az is elég szörnyű alkirály, hogy megmerészelte gátolni a kommunikációt a királynő és az ügyünket a szenátus előtt képviselő Palpatin szenátor között. Nem kevésbé szörnyű, hogy törvényes akciónak próbálja feltüntetni ezt a blokkádot. Az azonban, hogy egész hadsereggel özönli el a bolygónkat és elfoglalja a városainkat, annyira felháborító, hogy szavakkal nem is tudom kifejezni. Szió Biblum magas, kopaszodó, hegyesre pödört szakálú és éles nyelvű férfi volt. Még éppen csak belekezdett a mondókájába, de Gunry már most unta az egészet. Végig a többi fogjött. Az egyik oldalon Panaka kapitány, a királynő testőségének főnöke és négy személyi testőr állt fegyvereitől megfosztva, tehetetlenül. Panaka kifejezéstelen arccal, szúrós tekintettel méregette a nejmoidikat. A nagy termetű, izmos férfi sötét, simára borotvált arcában fürgén csillogott a szeme. A nejmoidinak egyáltalán nem tetszett, ahogy ez a szempár rászegeződött. A királynő a trónján ült udvar hölgyeitől körülvéve. Nyugodt és fensőbséges volt, közönyös mindennel szemben, mintha a történteknek semmi közük nem lett volna hozzá, semmi hatást nem gyakoroltak volna az életére. Éjfekete fekete öltözéket viselt, fehérre festett arca élesen elütött fekete tollakból összeállított fejékétől. Királyi homlokán egy vékony aranylánc díszelgett, ajsó ajkát egy vörös szépség csikmetszette ketté függőleges irányba. Gunry-nek azt mondták gyönyörű, neki azonban nem volt érzéke az emberi szépséghez, nejmoidi mércével mérve pedig egyszerűen szintelennek és jellegtelennek látta. Annál inkább felkeltette az érdeklődését a nő fiatalsága. Még alig nőhetett ki a gyerekkorból, felnőtt nőnek semmiképpen sem lehetett volna nevezni. A nábu népe mégis őt választotta királynőnek. A bolygó nem azok közé a monarchiák közé tartozott, amelyeken a származástól függött az uralkodáshoz való jog, és így dinasztiák alakultak ki. A nábújak közfelkiáltással választották ki maguk közül a legbölcsebbnek tartott szemét a királynő tehát népe jóváhagyásával uralkodott. Ganri el se tudta képzelni, miért választottak maguknak ilyen fiatal és naív teremtést. Minden esetre úgy tűnt, ebbe az esetben nem a legjobban jártak a választásukkal. Szíjó bibl kormányzó hangja visszhangot felt a tágas csarnokba felszárnyalva a magas boltíves mennyezetig, visszaverődve a sima napsütötte falakról. Tit fényűzően gazdag város volt, és az elmúlt évszázadok jóléte a tróntermen is tükröződött. Alkirály, válaszoljon a kérdésemre, értel Szió bibül beszéde záró mondatához. Hogyan szándékozik magyarázatot adni a szenátusnak erről az invázióról? A nemmoidi lapos hüllőszerű arcán átvillant egy mosoly. A NABU és a Kereskedő Föderáció hamarosan aláír egy szerződést, amely legitimizálja TÍD megszállását. Megbízható forrásból tudom, hogy a szenátus azonnal ratifikálni fogja a szerződést, amint elkészül. Szerződést? kiáltott fel a kormányzó döbbente. Ezután a teljes mértékben jogtalan támadás után? Amidala a felemelkedett mónjáról és csukjás köpenyt viselő udvarhölgyei kíséretében előrelépett. A tekintetében jeges, mecődűk csillogott. Nem fogom aláírni a szerződést, jelentette kihatározottan. Núd Gandhi egy pillanatra összenézett rún hk Hogyan, felség, dorombolta. Ne kapkodjunk az ilyen horderejű kijelentésekkel. Tartogatunk egyet más a népe számára, amit nem fog örülni. A szenvedésük hamarosan meggyőzi majd arról, hogy érdemes felülvizsgálnia az álláspontját. Hm, de elég az üres fecsegészből, fordult el. Parancsnok! csattant fel. Az előrelépő O.O.M. Knight rohamdroid parányit előre billentette fémarcát válaszul. Vezesd el őket! parancsolta az alkirály. O.O.M. Knight odaintett az egyik őrmesterének, és fémes hangon utasította, hogy a foglyokat kísérjék el a négyes táborba. A rohamdroidok kiterelték a királynőt, az udvarhölgyeit, bíblkormányzott, panaka kapitányt és a návbúi testőröket a trónteremből. Núdgári ferdemecésű, vöröses színű szemével követte őket, majd visszanézett hakára. Mély elégedettségérzés öntötte el. Minden pontosan a terv szerint haladt. Az őrmester és egy tucat rohamdroid a palota csiszolt kőből emelt folyosóin keresztül kikísérte a foglyokat a szobrokkal és oszlopokkal díszített teraszokká szélesedő lépcsősorra, melyet tágas térre vezetett. A teret a föderáció tankjai és rohamdroidjai töltötték meg. Nábújjakat egyáltalán nem lehetett látni. A szögletes csőrösóró tankok ágyúi a vezetőfülke felett és mögött kimagasló tornyokon helyezkedtek el, mint mindkét oldalukat kisebb lézerfegyverekkel zsúfolták tele. Gyűtögető bogarakra emlékeztettek, ahogy a tér szélén köröztek. A téren túl tíd épületei terültek el a látó irányába. Magas kőfalak, csillogó kupolák, csúcsos tornyok és domborművekkel díszített boltívek emelkedtek az utcák fölé. A napfényben fürdő pazar építmények ragyogóan ellenpontozták a bolygó növényzetének buja zöldjét. A vízesések morajának és a szökőkutak csobogásának halk távoli háttérzenéje előtt szinte nyomasztóan hatott a lakosok eltávolítása miatt beállt különös csend. A foglyok áthaladtak a téren a kereskedőföderáció föderáció pusztító gépezetei között. Mindannyian hallgatásba burkolóztak. Még bégül kormányzó is némán lehajtott fejjel töprenget sötét gondolatain. A teret elhagyva ráfordultak egy széles sugárútra, amely a város peremkerületei kerületei és a kereskedő federáció septében felállított fogolytáborai felé vezetett. A magasban sztepek zömmögtek, árnyékuk egyik épületről a másikra siklott, fémtestük vakítóan csillogott a napfényben. A druidok épp befordultak fogjaikkal egy csendes mellékutcába, amikor a menetet vezető őrmester hirtelen megtorpant. Két férfi állta el az útjukat. Mindketten bőköpönyeget viseltek, övvel összefogott tunikájuk fölött. A magasabbik hosszúra növesztette a haját, az alacsonyabb rövidre vágta, csak egy befontincset hagyott meg. A karjukat lazán lelógatták a testük mellett, de egyáltalán nem úgy néztek ki, mint akiket váratlanul ért a találkozás. A két csoport egy pillanatig némán bámulta egymást. Aztán egy szemű, rémült ganga keskeny arca bukkant fel a két köpenyes alak mögül. – Ön, Amidala, a Nabu királynője? – kérdezte előrelépve Kvájgon a tollas fejdíszt viselő fiatal nőtől. – Kik maguk? – tétovázott a királynő. – A főkancellár követei! – hajtott fejet a Jedi mester. – Audienciát kérünk öntől, felség! A droidőrmesternek hirtelen, mintha eszébe jutott volna, hol is van és mit is csinál tulajdonképpen. – Tüntessétek el őket! – intett oda a katonáinak. Négy droid mozdult a parancsra. Még célzásra sem emelhették a fegyvereiket, amikor a jedik már bekapcsolták fénykardjukat, és darabokra vágták őket. Aztán a földre záporozó fémdarabok között előre szökkentek, hogy a többivel is végezzenek. Szemkápráztató sebességgel hárították el a feléjük záporozó lézelsugarakat, söpörték féle a rájuk irányuló fegyvereket, miközben ócskavassá aprították a megmaradó droidokat. Az őrmester sarkon fordulva menekülni kezdett, qui azonban felemelte a kezét, és az erővel kinyúlva megragadta a droidot. Az őrmester darabjai pár másodperc múlva elvegyültek a beosztottjaiéval. A nabuharcosok sebesen felkapkodták a földre hullott fegyvereket. A jedi lovagok kikapcsolták fénykardjukat, és egy jelezték a csoportnak, hogy a nyílt utcától húzódjanak be egy keskeny két épület között futójáratba. Jar Jar Bings követte őket, magába azon a hűvös hatékonyságon ámulva, amivel a Jedik semlegesítették az ellenfeleiket. Felség, fordult qui a királynő felé. qui -Gon Jean vagyok, a társam pedig Obi-Wan Kenobi. Mindketten jedi lovagok vagyunk, s a főkancellár követei. Úgy látszik, a tárgyalásai kudarcot vallottak követ, állapította meg C.O.B.ből egy horkantás kísérletébe. Nem is került sor tárgyalásra. qui továbbra is a királynőre szegezte a tekintetét. A festett arcról semmit sem lehetett leolvasni. Felség, folytatta. Kapcsolatba kell lépnünk a köztársasággal. Lehetetlen, lépett előre panak a kapitány. Minden kommunikációs eszközt tönkretettek. Valahol a közelben felharsant egy ijadójelzést, amit futólábak dobogása követett qui gyors pillantást vetett az utcára, ahol a roham maradványai hevertek. – És mi a helyzet az űrhajókkal? A nabui kapitány bólintott, azonnal felfogta, mire készül a jedi. – A központi hangárban vannak, kövessenek! A csapat a kapitány vezetésével végig sietett a sikátoron, majd újabb mellékutcákon és szűk járatokon folytatták kutjukat. Senki sem tartotta fel őket. Gyorsan és halkan haladtak az egyre hangosabban sivító szirénák és a stepek gonosz zümmögése közepette. Javukra legyen mondva, a nájbújjak szó nélkül elfogadták Vágon vezetését, és hirtelen felbukkanásával kapcsolatban sem kezdtek el kérdezősködni. Most, hogy panaka és emberei újra fegyverekhez jutottak, a nábui királynő és kísérői megérezték, miszerint újra a saját kezükbe vehetik sorsuk irányítását, és készséggel megragadták a szabadítói kínálta lehetőséget. Nem sokára odaértek úti céljukhoz. Az egyik széles köves út végét egy sor összefüggő kupolás, tágas épület zárt le. A központi építmények boltíves bejáratait alacsony, lapos őrbódék biztosították. Mindenfelé rohamdroidok álltak tüzelésre kész fegyverrel. Panaka kapitány azonban talált egy őrizetlenül hagyott bejáratot az épületeket összekötő keskeny folyosók egyikén. A hangár központi oldalajtanánál Panaka megállította a csapatot. A vála fölött gyorsan hátra pillantott, ellenőrizve, hogy nincsenek droidok a környéken, majd résnyire nyitotta az ajtót. Qui-Gon szorosan a sarkában bekukucskált. A hangár közepén egy tucatnyi nabúi hajó állt, Karcsú, csillogó személyszállítók orral a szemközti falon tátongó széles nyillás felé fordítva. Mindegyiket rohamdroidok őrizték, szétszúródva a hangárba, hogy a teljes területet ellenőrzésük alatt tartsák. Panaka rámutatott a hangár másik végében álló hosszú, alacsony, csapott szárnyú, nagy teljesítményű, hídon farhajtóművekkel felszerelt hajóra. – A királynő külön súgta a Jedi mesternek qui biccentett. Egy G-típusú Nubi 327-es. A távolban a szirénák kitartóan üvöltöttek. Az jó lesz, csukta vissza. Panaka felmérte a hangárt. Túl sok a droid. A Jedi hátra lépett az ajtóból. Nem probléma. Odafordult a királynőhöz. Felség, tekintettel a körülményekre javaslom, hogy jöjjön velünk a koruszkántra. A fiatal nő megrázta a fejét. tollai halkan megziszentek. Köszönöm, követ, de itt a helyem, a népemmel. Én másképpen gondolom, nézett a szemébe Kvájgon. A kereskedő föderációnak pedig más tervei vannak. Meg fogják ölni, ha itt marad. Azt még ők sem mernék, nyomakodott a királynő mellé szíjó Bible. Szükségük van rá, hogy aláírja az inváziót legalizáló szerződést mutatott rá Panak a kapitány, nem ölhetik meg. A királynő tekintetében a bizonytalanság leghalványabb jelenélkül nézett végig az arcokon. Az itt kialakult helyzet nem az, aminek látszik, makacskodott fájgon. Valami más is működik a háttérben felség. Semmi logika sincs a föderáció tetteiben. Az ösztöneim el elfogják pusztítani önt. A Jedi mester szavai hallatán CEO bibl arcára igazi rémület vetett árnyékot. Határozott vonásai meglágyultak. Felség, kezdte lassan. Talán át kellene gondolni a döntését. Az egyetlen reményünk, hogy a szenátus a mi oldalunkra áll a kérdésben. Pál Patin szenátornak szüksége lesz az ön segítségére. Lehetetlen átjutni a blokádon, felség, tiltakozott panaka kapitány. Még ha el is kellene hagynunk a bolygót, túl veszélyes lenne. Felség, én itt maradok, és mindent megteszek, amit csak tudok, vágott a szavával fejét rázva szíjó A kormányzók tanácsát meg kell hagyniuk a helyén, ha fenn akarják tartani legalább a rend és a törvényesség látszatát. Önnek azonban el kell mennie innen. a Midala királynő felemelte a kezét, hogy véget vessen a vitának. Elfordulva a kormányzótól, a testőrkapitánytól és a Jediktől, hirtelen az udvarhölgyeire nézett, akik szorosan körülvették. Mindkét választás nagy kockázatot jelent mindannyiunk számára, mondta Halkan, végigmérve az arcokat. qui értetlenül figyelte az eseményeket. Mire készül a királynő? Az udvarhölgyek egymásra pillantottak az arcokat szinte teljesen erejtő vörös és aranyszínű csukják alól. Egyikük sem mondott semmit. Nem vagyunk a bátorságnak felség, szólalt meg végül a Padmé nevű úrhölgy. A szirénák kitartóan víjogtak. Ha úgy dönt felség, hogy velünk tart, akkor most kell mennünk, sürgette Amidal a Midala királynő kihúzta magát és bólintott. Hát legyen, személyesen fogom a szenátus előtt képviselni az ügyünket. Vigyázzon magára, kormányzó! pillantott szívó Egy pillanatra megfogta a kormányzó kezét, majd rábököt három udvar hölgyére. Azok, akiket nem választott ki, halkan sírni kezdtek. Amiddel a megölelte őket, és bátorító szavakat suttogott a fülükbe. Panak a kapitány kijelölt két testőrt, hogy maradjanak hátra az udvarhölgyekkel és szívóbébülvel. A jedilovagok lovagok beléptek a hangárba, helyet hagyva maguk mögött zsársárnak és a nabójaknak. Ne maradjanak le, figyelmeztette őket halkan kuájgon a válla fölött hátra szólva. Kell egy pilóta is a hajóra, lépett mellé panaka kapitány feszült arccal. A hangár egyik sarka felé intett, ahol néhány nabui törzött egy szakaszrohamdroid. Egyenruhák rangjelzései alapján őrök, technikusok és pilóták voltak. Ott vannak. Ez hadd legyen az én gondom, vigyorodott el Obi-Wan, és a foglyok felé az irányt. Quaigon és a többiek továbbmentek. Merészen átvágtak a hangáron a királynő hajója felé, tudomás sem véve a feléjük induló rohamdroidokról. Quaigon megjegyezte magában, hogy a hajó rámpája le van eresztve. Egyre több droid tartott feléjük, kíváncsian, de még gyanutlanul. Ne álljanak meg akármi történjék is, szólt oda a királynőnek, miközben keze a köpenye alatt rácsúszott a fémkardjára. Alig húsz méterre lehettek a királynő hajójától, amikor a legközelebbi rohamdroid megelégedde a szemlélődést. – Hová mennek? – kérdezte kifejezéstelen, fémes hangon. – Fére az útból! – parancsolt rá Kvájgon. A főkancellár követe vagyok, és a koruszkantra kísérem ezeket az embereket. A droid gyorsan felemelte a fegyverét, elállva a zsedi mester útját. – Le vannak tartóztatva! Pillanatokon belül csak füstölgő fémdarabok maradtak belőle, ahogy qui fénykarja darabokra szelte. Újabb rohamdroidok rohantak a Jedi megállítására, aki egyedül állta a rohamukat, miközben társai felrohantak a núbi hajó fedélzetére. Panaka kapitány és a testőrök oltalmazó kört formáltak a királynő és udvarhölgyei köré, amíg azok felsiettek a rámpán. Jar Jar Binks a nyomukba loholt, hosszú kezeivel a fejét fogva. Minden irányból lézersugarak süvítettek feléjük, és újabb szirénák bőgtek fel vadul. A hangár másik végében Obi-Wan Kenobi rárontott a nabui pilótákat őrző rohamdroidokra, és ádáz elcántsággal aprítani kezdte őket. qui félszemmel a tanítványát figyelte, miközben hajjal verte vissza a rohamdroidok egy újabb, a királynő hajójának elfoglalására induló rohamát. A lézersugarakat elhárítva igyekezett tartani a rámpát obi van már rohanva közeledett egy maroknyi nábuval a nyomában. Gránátok robbantak körülöttük, halálos energiasugarak martak a fénybe és a húsba. Több nabúi elesett, a jedit azonban nem tudták lelassítani a rohamdroidok. Qui-Gon élesen oda kiáltotta mellette elszágódó obi wan hogy emelje a levegőbe a hajót. A hangár ajtajába újabb droidok tűntek fel, és nyitottak tüzet rájuk. qui gyorsan felhátrált a rampán a hajó homályosan megvilágított belsejébe. A rámpa felemelkedett, és egy halkussanás kíséretében bezárult. A hídon forhajtóművek művek még azelőtt feldübörögtek, hogy a Jedi mester odaért volna a pilóta fülkébe, és levetette volna magát egy ülésre. A karcsú hajó oldalán lövések dübörögtek, de az már távolodni is kezdett. A pilóta a vezérlőpult fölé görnyedve ült, viharvert arca feszült volt, homlokán verejték gyöngyözött, Kezei maga biztosan szágoldottak a kapcsolók között. Kapaszkodjanak, szólt hátra. A Nubi átsüvített a hangárkapunt, maga mögött hagyva a rohamdroidokat és a lézertüzet, élesen felemelkedve Tíd városából a kék napsütötte ígboltra. A Nabu bolygó másodpercek alatt összezsugorodott mögöttük, ahogy kilőttek az űr sötétségébe, ívelt pályán közeledve a kereskedő föderáció hirtelen láthatóvá vált csatahajói felé qui -Gon felállt az ülésből, és előre lépve megállt a pilóta mellett. Rick Alley mutatkozott be az egy gyors pillantást vetve a Jedi-re. Köszönöm, hogy kiszedtek azoknak a bestiáknak a karmai közül. Majd akkor hálálkodjon, ha itt fent is minden rendben lesz, viccentett qui -Gon. Vettem, vigyorodott el a pilóta. És mihez kezünk ezekkel a nagyfiúkkal? A kommunikációnkat még mindig zavarják. A beszéd ideje már elmúlt. Egyelőre tartsa ezt a pályát. qui odafordult Obi-Wanhoz. Gondoskodj róla, hogy mindenkit biztonságosan elhelyezkedjem. A tekintete Jar Jar Binks felé villant, aki már kíváncsian piszkálgatott egy vezérlőpanelt. A fiatal Jedi gyorsan nyakor ragadta a gangát, és kitette a szűrét a pilóta fülkéből a kinti előtérbe. Zárgyár tiltakozását elengedve a füle mellett, valami olyan hely után nézett, ahol biztonságban tudhatna a problémás lényt. Hirtelen megakadt a tekintete egy alacsony, szűk ajtón, amelyen az asztromechanikai droidok feliratált. Elhúzta a reteszt, és betusztolta a gangát. Itt maradsz, nézett rá jelentőség teljesen, és ajánlom, húzd meg magad. Jar -jar Binks csalódottan nézte a mögötte bezáruló ajtót. Aztán körülnézett a helyiségbe. Az egyik fal mellett öt alacsony, kupolás tetejű, különböző színű, R2, hidroid állt kikapcsolt fényekkel, néma motorokkal. Az öt teljesen egyforma testét két-két erős kar rögzítette. Semmi jelét nem adták, hogy tudomásuk lenne a ganga jelenlétéről. Jar végig parádézott előttük, várva, hogy észrevegyék. Talán nincsenek bekapcsolva gondolta. Talán nem is élnek. Hé-hó, ha -hó, hé, próbálkozott a kezeit ide-oda lengetve. Hosszú útnak nézzük elébe, he? Nem kapott választ. Jar megpaskolta a legközelebbi, R2, egy élénkvörös fejét. Üreges kongást hallott, és a fej egy parányit kiugrott a hengeres testből. Hú! álmélkodott Zsár -zsár. Körülnézett azon töprengve vajon, miért dugta be ide a Jedi, amikor mindenki odafent van. – Itt semmit sem lehet csinálni, – gondolta vigasztalanul. – Itt semmi sem történik. Kíváncsian megragadta a vörös droid fejét, és óvatosan megpróbálta felemelni. – Ez gyilig! – suttogta. Tovább emelte, valami megakadt, neki feszült. – Ez... oppá! – a fej teljesen kiemelkedett az ajzatból. Összegabalyodott rugók és kábelek ugrottak elő. Jar gyorsan visszanyomta a vörös droid fejét a helyére, majd óvatosan elengedte három újjú kezeivel. – Ó-ó! – motyogta. Körülnézett, hogy megbizonyosodjon róla, senki sem látta. Hosszú karjait aggodalmasan maga köré fonta. Végigment a droidok előtt, még mindig valami olyasmit keresve, amivel elüthetné az idejét. Nem örült neki, hogy itt kell lennie, de nem hitte volna, hogy jó ötlet lenne valahogy kilógni. Ahogy a dolgok álltak, a fiatalabb Jedi, az, amelyik ide betuszkolta, nem nagyon kedvelte. És valószínűleg attól sem kedvelné jobban, ha rajta kapná, mint megpróbál kiosonni. A hajó közeléből robbanások hallatszottak. Ágyú tűz. A nem messze felrobbanó rakéták lökés hullámától a hajó megrázkódott. Dzsádzsár vadul körülnézett, hirtelen még kevésbé tetszett neki, hogy itt kell lennie. Aztán a kamrát megvilágító lámpák hunyorogni kezdtek, és a hajó újra megrázkódott. Ez alkalommal sokkal hevesebben. Dzsádzsár felnyögött, és lekuporodott az egyik sarokban. Újabb robbanásokat hallott, és a hajó vadul kilengett. Itt pusztulunk! – motyogta a rémült ganga. – Nem jó üzlet, nagyon nem jó! – a hajó váratlanul pörögni kezdett, mintha örvénybe került volna. Zsárzsár felcsikoltott és karjaival körülfont egy támasztékot, hogy ne verődjön ide-oda a falak között. A kamra lámpái újra teljes fénynel kezdtek világítani, és a droidok hirtelen bekapcsolódtak. Forgolódni és csipogni kezdtek. Miután a rögzítőkarok elengedték őket, a kamra végében lévő zsilip felé gurultak. Mindegyik, kivéve a vöröset, amely egyenesen a falnak gördült és felborult. Újabb alkatrészek hullottak ki belőle. A kékre festett Ertu megtorpant vörös társa mellett majd elviharzott dzsácsár orra előtt. Hangosan felvisított, amit a ganga rémülten összehúzta magát a sarokban. A négy Ertu egymás után begurult a zsilip liftjébe, hogy onnan egy szívóhang kíséretében a hajó külseje felé távozzanak. Egyedül maradva a kamrába, az akaratlanul tönkretett droiddal, Jar Jar kétségbe esettem felnyögött.